Fare cose ma non li vedi quanti altri bambini Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre Che sono bravi e che non piangono mai È il primo giorno però domani ti abituerai E ti sembrerà una cosa normale Fare la fila per tre, risponder sempre di sì E comportarti da persona civile dici e è 05 dagli 879 e di Radio Onda Rossa inizia l'ora di buco lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola è questa stufa che ci sta appena per perciò smettetela di protestare e eh, non fate rumore quando arriva il direttore tutti in piedi e mettetele le mani il nostro numero di telefono è 064950 no, scusate, 06491750. Se già abbastanza forte ora farò di te un vero uomo. Scusate, 06491750. Ammazzare capivi, è sempre in fila per tre, manciate tutti con me. Siamo alla fine dell'anno scolastico per i professori e nemmeno per tutti e siamo un po' stanche e stanche la nostra mail ora di buco chiocciola ondarossa punto info e, e, bravo, fare... e abbiamo anche un blog dove potete trovare le nostre trasmissioni ora di buco no blogs punto org potete trovarle anche sul nostro sito il sito della radio tripla W ondarossa punto info se vuoi far parte ¡Ey! ¡Ey! ¡Ora que Oggi parliamo ancora di mense, è un po' di tempo che non ne parliamo, ma ce ne siamo occupate occupate diverse volte in questi 2 anni. Re criminale. Mettetevi in fila. Ora allora, cominciamo quindi a parlarne, abbiamo in studio due genitori che si occupano che hanno appunto bambini che che usufruiscono delle menze scolastiche e quindi chiediamo intanto subito a loro qual è la situazione perché comunque in questi mesi in cui non ne abbiamo parlato con continuità, eh, comunque loro hanno continuato a mobilitarsi per garantire ai loro figli e figlie un pasto decente ci sono tutte e tutti e sì, più che garantire un pasto decente, possiamo dire garantire un pasto, perché ormai di decenza nelle mense scolastiche della nostra città è difficile parlarne, poi entriamo nel dettaglio su eh, come ormai le le insegnanti sono costrette a dividere le banane o possono eh, trovarsi a che fare con le gallette di riso che il nostro carissimo già citato in questa sede ex assessore in Sandalo ci propinava come un uh, l'evento del chilometro zero e della qualità nelle menze scolastiche della città ma la stessa linea è seguita dall'attuale amministrazione che invece di curarsi di cosa succede magari alle famiglie che non riescono più arrivare alla fine del mese e pagare la la mensa la tariffa per questa per questo servizio si preoccupano di stampare migliaia di volantini e distribuire su come si è migliorata la qualità nelle mense dal dal loro insediamento, anche se il capitolato resta lo stesso, il taglio alla qualità c'è stato e gli aumenti eh, anche però io voglio approfittarne prima di di parlare di qualità, di parlare di cos'è un servizio di refezione scolastica in termini di servizi ai cittadini e soprattutto a quelle cittadine e quei cittadini che sostengono Reda e che tutti i giorni un paese un degno di questo nome, di questo nome dovrebbe garantirgli almeno quel pasto al giorno che quando sono a scuola mentre la, un piccolo studio fatto da un ONG, che non cito perché nemmeno mi sta troppo simpatica, possiamo vedere che in Italia da nord a sud, nelle amministrazioni comunali, al di là di mh, i nuovi cittadini al potere che fanno questi bandi mensa che tanto hanno suscitato polemica in fase pre-elettorale... Le amministrazioni comunali da nord a sud si preoccupano di come far pagare la mensa e in ogni caso come escludere da quei pochi vantaggi che a volte si possono avere di di parziale detrazione del costo per quelle fasce sociali eh, economiche più deboli eh, introducono dei gridelli come possiamo vedere per esempio Brescia, Palermo, Ancona introducono il cridelio di residenza, se non sei residente non puoi chiedere l'esenzione parziale del costo. Pertanto vere e proprie pratiche di discriminazione. Possiamo per esempio eh, citare qualche piccolissimo caso in cui Eh l'esenzione si può richiedere un aggiornamento in caso 1 o 2 i genitori perdono il posto di lavoro e che in questo momento storico dobbiamo renderci conto che il calcolo della tariffa della mensa viene fatto sull'ISEE dell'anno precedente. Nel tanto se io nel frattempo da pregaglio da lavoratore con partita IVA o lavoratrice a nero eh, perdo il mio lavoro, perdo la possibilità le amministrazioni comunali, in particolare anche quella di Roma, eh, non dimentichiamoci, si preoccupano di come escludere dal servizio di refezione scolastica alcuni bambini. Però nonostante tutto in questi giorni abbiamo sentito i nostri politici di professione, ma ne voglio citare nome e cognome qualcuno, come il nostro governatore Nicola Zingaretti e anche il suo vice governatore del partito Sinistra Ecologia e Libertà, che tanto hanno polemizzato sulla questione di Pomezia però dal loro insediamento al potere del comune di Roma non hanno spregato una sola parola, no, ma anche al comune sono sono al potere anche al comune con delega ai servizi sociali, tra l'altro, non hanno spregato una parola su quella che è la situazione delle mense scolastiche a Roma. Dove alcuni non le conosco. No, conosco. No, conoscono benissimo perché dal punto di vista mh, tecnico col nuovo capitolato, come già abbiamo detto, col nuovo bando si è venuta a creare una situazione particolare soprattutto nelle mense, nelle scuole che hanno la cassa autogestita, perché il Comune di Roma ha chiesto a queste scuole di sostenere i costi dell'applicazione del nuovo bando. Cioè eh, Scusami, poi per chi magari si mette adesso all'ascolto e non conosce bene tutte le vicende passate, la differenza così in breve tra le mense auto e con la cassa ad oggi gestita e le altre, perché per quanto ne so il capitolato vale per entrambe, insomma le no. Sì, assolutamente il comune dall'alto cala le regole di quello che devono essere i parametri qualitativi del dei dei, dei pasti erogati, però ha una differenza, nel senso ha una differenza solo nel servizio di riscossione delle dei contributi delle famiglie, nel senso che e la gestione cosiddetta diretta sono direttamente gli uffici comunali che gestiscono questa questo servizio di cassa, mentre mh, dalla fine degli anni 70 eh nacque come quasi una conquista sociale questa mh, questa questione delle casse autogestite delle mense scolastiche, in realtà non è altro che un traggiolo delle famiglie con cui vengono sottratti dei soldi dalle nostre tasche, vado a spiegare perché? Perché mh, sia il comune eh, con la cassa diretta, sia le casse autogestite delle scuole eh, fanno pagare una tariffa mensile alle famiglie che mh, mh, in base al alla fascia di Isee di appartenenza è un un, un da dai 2 ai, 4, ai 3 euro di per pasto. Però ci fanno pagare questa tariffa anche quando i nostri figli non vanno a scuola è per vacanza e per malattia Anche oggi e ieri i nostri figli non sono andati a scuola perché c'era bisogno di votare per le elezioni europee, c'era bisogno di di questo seggio elettorale. I nostri figli non sono andati a scuola dalle mie tasche sono usciti esattamente 4,80 per figlio per un pasto che non ha mangiato e che questi questi soldi in, in molti casi eh, restano nelle casse dirette del comune e eh, nel caso delle autogestite le incassano direttamente le scuole che dicono di gli utilizzare a volte per l'offerta formativa, quindi noi famiglie in qualche modo ci autotassiamo le attività formative che devono fare i nostri figli, la scuola privata e in altri casi perché c'è anche qualche delibera comunale che ogni tanto viene tirata in ballo nei consigli di istituto dicono che sono vincolati alla manutenzione ordinaria degli edifici cosa <ride> che che invece diciamo che le, le ditte prendono i soldi in base ai pasti erogati giorno per giorno. Bravissime. Mentre eh, tutti i giorni tutti noi, soprattutto chi lavora i laboratori e le lavoratrici nella scuola sanno che passa un foglio presenze nelle classi che segnale esattamente gli alunni e le alunne presenti e solo quello contributo va alle ditte e di conseguenza a tutto il sistema a tutto il sistema. E detto questo, però mi va di citare come in, da anni eh, in alcune situazioni, soprattutto di casse autogestite, eh, si è iniziata una battaglia per eh, bloccare questa forma di di di saccheggio, nel senso che comunque se calcolate che su una città di Roma ogni giorno a scuola mangiano più di 150.000 bambini e bambine e eh, ogni anno eh, le loro famiglie versano eh, tra, per i pasti non erogati circa una mensilità che va dai 40 agli 80 euro, fatta la moltiplicazione, immaginate che business viene gestito da da questa attività infatti nella mia scuola io vengo da laurentino 38 un quartiere <ride> ben no dalle cronache dove lo stato dicevamo prima lo conosciamo per quando ci viene a restare per consegnarci le segnalazioni dei cessi dei propri cari nel resto de de della nostra vita non lo vediamo mai detto questo nel nostro quartiere eh, ci avevamo una cassa autogestita <ride> che gestiva che gestiva due scuole elementari, una scuola media e quattro scuole materne. Dopo il nuovo bando, il dipartimento di riferimento è il Comune di Roma, ci ha sottratto la cassa autogestita delle scuole materne perché gli interessavano quelli che tecnicamente sono chiamati disavanzi mensa. Ecco perché da un po' di anni alcuni genitori delle scuole del Laurentino hanno iniziato una battaglia sull'autoriduzione dei pasti non erogati. Quindi noi abbiamo cominciato a calcolare semplicemente dividendo mh, la tariffa mensile per mensile per ogni bambino diviso i 20 pasti erogati dal lunedì al venerdì, 5 pasti a settimana e calcolando esattamente i pasti non erogati e ci siamo sottratti queste quote. Questa pratica però non è piaciuta, non è piaciuta affatto, in alcuni casi non è stata condivisa anche da da da altri movimenti che nel frattempo si erano creati sul fronte della della mensa che hanno mirato più a una battaglia sulla qualità e non sui costi mentre noi pensiamo che è la battaglia io penso che la battaglia debba essere fatta sulla garanzia di un servizio pasto per i minori perché mh, è senza pratiche discriminatorie come quelle in atto che citavo prima i genitori però nel laurentino da un po' di tempo qui ve lo portate abbiamo un le solleciti di pagamento che ci dicono che ci invitano a pagare quanto dovuto per la refezione scolastica e si fa presente che alla scadenza tutte le pratiche risulteranno in evasse saranno inoltrate a pagamento a Equitalia. Quindi eh, la nostra scuola ci ci ricorda che in base a un decreto, il decreto legge del 30 settembre 2005 numero 203 e convertito da un'altra legge Il 2 dicembre 2005 numero 248 il servizio di riscossione scolastica può essere eh, perseguito attraverso lo strumento di Equitalia, cosa assolutamente falsa perché il servizio di refezione scolastica non è un um, un tributo, è una tariffa per un servizio e pertanto Equitalia non ha nessun diritto Di, eh, di minacciarci, nemmeno le scuole hanno dilitto, nemmeno il comune di Roma di minacciarci di uh, di attivare delle pratiche vessatorie attraverso Equitalia per riscuotere queste queste questa tariffa. Senti, hai un'idea di che cifra poi alla fine dell'anno esce fuori eh, che non dovrebbe essere corrisposta? Guarda, in media sulla nostra scuola sono 700 alunni e c'è una media di 80 euro all'unno, quindi siamo su 56.000 euro. No, io parlavo di quella che eh, viene fuori dai pasti non erogati ma pagati. Eh, questa ci dà. E questa, sì, sì. Non ci dà tanto. E nonostante, io vi posso anche garantire che nella nostra scuola, nonostante una forte autoriduzione eh, il bilancio di due anni di pasti non erogati incassati dalle famiglie ha portato nelle casse della scuola 60.000 euro che è una delibera del Consiglio d'Istituto adesso è indirizzato all'acquisto delle LIM quindi noi famiglie ci stiamo pagando l'innovazione 2.0 della scuola è su questo che bisogna aprire un dibattito acceso, trasparente su perché immano le lavagne multimediali, le no, lavagne multimediali, sì. Su questo noi chiediamo appunto, invece, a tutti i genitori, a tutte le mamme, a tutti i papà di attivarsi e di non versare nelle casse eh, né del comune né delle scuole questi contributi che non sono dovuti, di non lasciarsi intimidire dalle minacce di riscossione di Equitalia e di continuare una autoriduzione affinché la mensa diventi un servizio garantito per i minori senza discriminazioni e senza mh, e con le dovute sicurezze alimentari su cui magari Giuliana può, può darci qualche indicazione. Ci fermiamo 2 minuti e poi riprendiamo. Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa c'è tu qui qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino che c'ha qua Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa c'è robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino roba qua? Ma che c'ha qua che bontà, che che roba qua? Vitello dell'Elande. No! Bovino della Gallura. No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Già un gocciottino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa costa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che porchino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa costa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che porcino questa roba qua? Parole delle langhe? No! Alleatico dell'Elba. No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Io non c'entro mai. È eh? mm, un cioccolato. Dammi cocaína. Faccio già un pochettino, ma che bontà. bontà! Ma che bontà! Ma che cosa sto opina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino che c'ho qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cosa questo roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino che c'ho qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa roba qua? ka ka Allora riprendiamo dagli 87 e 9 di Onda Rossa. Questa è l'ora di buco e allora passiamo. Passiamo adesso a quello che aveva detto il compagno, cioè a parlare un po' della qualità del no. Posso dire una cosa adesso sì. aggiungere semplicemente che questi sono due genitori di due istituti comprensivi, prima appunto stavamo parlando della scuola Ada Tagliacozzo, come si chiama la scuola di di Laurentino, quindi delle situazioni, insomma, anche eh, molto delle dei quartieri popo, popolosi e adesso affrontiamo invece una un sempre un istituto comprensivo perché giustamente nei comprensivi che per lo più i bambini vanno a mensa e in quel di Morena che è un'altra zona periferica, ma non per questo meno appunto popolosa e popolare. Ciao, e eh, sono Giuliana e eh, l'esido comprensivo si sta a Morena nel settimo municipio, eh, ex decimo e eh, quindi una zona vasta dove il lotto per le mense è stato vinto dalla Dusman, eh, una ditta di ristorazione, una multinazionale tedesca con eh, sede a Berlino e vabbè, l'anno scorso avevamo la Vivenda, comunque si alternano le, le ditte di ristorazione, diciamo, ma eh, il problema non è che eh, cambia di molto. Una novità invece è questa del del capitolato nuovo, del capitolato del Comune di Roma che con un anno di proroga poi è entrato in vigore effettivamente a febbraio di quest'anno e da febbraio s'è si insediata la nuova ditta e è cambiato il menù e la le derrate eh, alimentari che vengono erogate, quindi che vengono fornite alla mensa eh, per essere poi cucinate e servite ai bambini ora eh volevo forse iniziare da un evento che c'è stato eh vabbè io faccio parte della commissione mensa e come componente della commissione mensa sono stata invitata il sette maggio a eh, i municipio al settimo municipio dove l'assessore del municipio ai servizi educativi eh le dietiste del municipio i rappresentanti della nostra ditta di ristorazione e mh e la dirigente del del municipio eh sempre ai servizi educativi eh, ci hanno invitato per parlare di quali fossero i problemi eh, tra i genitori e il servizio erogato a scuola quindi facevano un po' da da tramite tra eh, i genitori e quelle che erano le loro eh, lamentele, perché al municipio di Lamentelle ne erano arrivate tantissime eh, sia sulla qualità di quello che veniva servito, ma sia anche sul servizio. Allora ve proponevano questo incontro dove avremmo dovuto risolvere in qualche modo le nostre controversie o comunque mettere in chiaro qual erano i problemi. In realtà la conclusione della dell'incontro è stato che eh, va bene la ditta, diciamo, deve fare il suo lavoro, deve farlo bene, deve eh, deve eh, cucinare, e procurarsi gli alimenti necessari e quelli che eh, sono previsti, eh, tutto quello che è previsto in realtà dal capitolato. Quindi il nodo non era tanto la ditta, quanto quello che eh, viene stabilito dal nuovo capitolato d'appalto. Quindi se eh, gli alimenti gli alimenti quelli di uso più massiccio a mensa, eh, la pasta, eh, l'olio l'olio extravergine d'oliva, ehm, i pomodori pelati che vengono dati tutti i giorni e sono quelli che fluiscono di più sul costo del del pasto eh, in totale, questi non sono più biologici, sono convenzionali, questo lo stabilisce il capitolato parlano di prevenzione, ma sanno benissimo ci sono studi sui residui di me, di pesticidi o di altre sostanze eh, nocive nell'organismo dei bambini e ci dopo eh, diciamo anni di biologico ci ripropongono il eh, convenzionale. A fronte, diciamo, di questi alimenti che sono stati tolti, che erano una conquista di questi anni passati, vengono proposti alcuni alimenti, diciamo, di eccellenza, li chiamano di eccellenza, c'è una lista sul capitolato C'è la, la Bresau, la eh, Punta Danca, Valtellina, IGP eh, Non so, io ma anche gli altri della Commissione Mensa ce li siamo studiato questo capitolato Nel menù non compare mai forse in qualche panino come sostitutivo della carne di maiale c'è il um, come si chiama eh, la mozzarella di bufala campana dop e tre volte a settimana eh, la l'abbacchio igp romano una volta al mese soltanto nel nel menù invernale E poi il fiore all'occhiello sono i gapperi di Pantelleria IGP. Hanno barattato che forse sta in una ricetta, non so il cui quale. Il valore nutritivo lo conosciamo, è sì, enorme. Sai sono buoni per carità, però. Sì, no, no, buonissimi, però insomma, però, insomma questo è un chiaro è uno specchietto per gli allodole, è, è sì, a parte il chilometro 0. No, però bisogna precisare che in questo capitolato il chilometro 0 va a tre, un raggio di 300 km dal Campidoglio. Pertanto ehm il pecorino che potrebbe essere mm, fornito da produttori del della campagna laziale, se non dalla campagna romana, in realtà può arrivare dalla costa del Teramano e si può dire che è a chilometro 0. Sì. Tra l'altro molti, diciamo, molte specifiche su come fare ehm alcune, diciamo, alcune preparazioni, parlo per esempio di queste famigerate eh, merendine, vengono date delle specifiche su come eh, realizzarle da parte di chi le produce che sono veramente inconsistenti. Per esempio, c'è è stato oggetto questo anche di altre discussioni le sfogliadine di mais è questo lidale snack estruso di mais a forma di cialda rettangolare questa è la specifica eh, da capitolato praticamente la forma conta molto più della sostanza questo è il caso di dirlo e è eh, una delle diciamo una del dei vincoli è che questo mais sia di commercio e questo lidale non esiste il mais questo lidale quindi hanno dovuto dare una deroga quando viene impiegato lo zucchero che non stiamo parlando di alimenti convenzionali e non sono più biologici questi biologico è rimasto la frutta, la verdura, le uova, eh, la pasta all'uovo e eh, non mi ricordo forse qualcatra cosa, fine, non ci sì. sta più niente e mh, lo zucchero che non è più biologico mentre lo zucchero biologico diciamo ormai era di facile eh riferimento eh lo zucchero di barbabietola convenzionale a trecento chilometri non c'è per cui eh l'unico zuccherifricio che sta in provincia di Terni che si è messo a produrre eh zucchero per far fronte a varie richieste il prezzo lo fa lui quindi questa merendina cosa? di più di una merendina eh, che prima era biologica e poi sono de, diciamo sono delle merendine eh, sperimentate per la prima volta dai nostri bambini, sono qui delle invenzioni, delle degli esperimenti fatti eh, ad hoc per questo capitolato, vengono quest'anno per la prima volta testate dai bambini, se gli piace o non gli piace queste gallette al mais, erano veramente erano e eh, perfette per un aperitivo col prosecco perché erano eh, salate, belle unte, ma il ragazzino alle 10:00 di mattina proprio non le voleva. Per cui poi in corso DOP era Gamberano, le cicette, proveranno, faranno. E poi ci sono degli alimenti ambigui, tipo i pomodori San Marzano, chi ha fatto il capitolato si è dimenticato di scrivere DOP per cui pomodoro San Marzano senza DOP vicino non significa niente, anzi, eh diciamo, potrebbe essere oggetto di una denuncia da parte del dei dei de NAS, che ne so. Ehm e quindi i pomodori che vengono utilizzati sono pomodori pelati a 300 km, ma non so i San Marzani. Quindi questo capitolato è infarcito di eh questo ideale agricoltura sociale, chilometro 0, eh, alimenti di eccellenza e eh, alimenti biologici, ma poi quando vai a stringere, quando vai a stringere si tratta di eh, pochissime cose, spesso irreperibili, senza una logica e eh, che hanno soltanto ostacolato i eh, fornitori delle delle mense di di ristorazione. Questo per quanto riguarda la qualità e noi chiedevamo eh, il municipio perché Eh, a fronte del nostro contributo che è rimasto lo stesso, anzi è pure aumentato, la qualità invece e eh, si è abbassata e scaduta. Perché allora non ci date gli stessi alimenti che ci davate eh, gli anni scorsi? Tra l'altro, il rappresentante eh, della Dusman, forse un po' ingenuamente, ha fatto questa precisazione. Ha detto "Ma in realtà perché il l'assessore diceva il costo della vita è aumentato e quindi eppure il comune non ha i fondi, eccetera, quindi non si possono rivedere le tariffe a carico dei cittadini? Padini era presentato la due sm ha detto fino all'anno scorso con quella quota che loro hanno vinto al ribasso, quindi l'anno scorso gli veniva dato un gli venivano dati più soldi alla mensa per far fronte al pasto, ma con quei soldi una parte loro erano eh, costretti, erano vincolati ad investirli in no, opere eh, di ristrutturazione mensa, su pelletti, lì, eh, non lo so, abri bottiglie, c'era di tutto. E eh, quest'anno no, quindi lui ha detto in realtà i soldi destinati al pasto sono rimasti gli stessi e allora a quel punto eh, siamo rimasti un po' perplessi diciamo come sono gli stessi non so manco di meno e allora perché abbassate la qualità Qua dove sta questa necessità allora se paghiamo questo dobbiamo decidere anche che cosa mangiano E se no, io sono d'accordo con Matteo, è stato proposto anche ai genitori della lì di eh, di Morena, ma anche altre scuole che stavano all'incontro, facciamo questo questa tariffa mensile diviso 20 e eh, togliamo i pasti che non vengono consumati, l'appello la mattina lo fanno, la ditta ormai i lavoratori che lavorano eh, a mensa, li licenze addirittura li sospende quando ci sono le, le feste prima li mandava in ferie quindi pagava le ferie, adesso invece li sospende quindi i contributi sono di meno quindi a questo punto eh, questi soldi o ce li teniamo noi oppure che vengano investiti per esempio nell'ampliamento della località a mensa perché i bambini c'hanno 3/4 di ora comunque per consumare quel pasto là. E chi è andato a mensa eh, lo sa, chi c'ha dei figli lo sa che ci vuole pazienza, tempo e un eh, luogo anche adatto per consumare il pasto. Grazie. Se qualcuno o qualcuna vuole intervenire, ripeto il telefono 06 49 17 50, pensiamo che magari ci sono molti genitori all'ascolto che possono raccontarci la loro esperienza. Credi è così se ti rapporterai alla problematica, gli spazi troverai analizizzai il ruolo e la globalità gratificazioni e conflittualità mangia insieme a noi sai non c'è un granché sie dove vuoi un ministrostrone c'è informaaggioe là Feppe non ce n'è prendi il vino A noi. è chiaro che l'emotività nell'istituzione dinamica non ha ottica e dialettica dell'autonomia insomma stiamo insieme. Ma ognuno a casa sua mangia insieme a noi. Sai, non c'è un granché. Siedi dove e un minestrone c'è. Il formaggio è là, pepe non ce n'è. Prendi il vino, tagli e bevi un altro poi insieme a noi. Qui, una tregua in più paranoia e recupero non socializzi più a livello umano una risposta c'è son problemi tuoi che cosa vuoi da me mangia insieme a noi sai non c'è gran che siedi dove vuoi un minestrone c'è formaggio e la peperoncino prendi il vino dai e bevi un'altra po' un a noi sì di dove vai sei un gran che. allora c'è una telefonata pronto ciao buonasera Senti, no, io chiamavo mh, per sapere se voi siete al corrente per il capitolo è previsto perché non non, non so questo, eh, la distribuzione del tè deteinato. Cioè, a, credo in sostituzione del del succo di frutta che già, diciamo, è discutibile e eh, ho visto stanno questo tè deteinato. Ditemi un po' a voi se è previsto. Sì, vuoi sì. vuoi rimanere in onda oppure vuoi ascoltarci da Cioè, intanto sì, aspetta, dimmi perché sto guidando. Ah, allora scusa, una domanda soltanto, ma tu hai figli o figlie che vanno soffriscono della mensa? Sì, sì, sì, eh, sì, sì. E ti risulta sì. che gli venga dato questo tesserato? Che stanno all'Istituto Comprensivo Circonvallazione Tuscolana. Ah, ho capito, va bene. Allora di rispondiamo qui dalla radio. Grazie, eh. Okay, grazie ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, sì, a me risulta che diano questo tè deteinato. Adesso avevo qua l'indice dei mh, degli alimenti, volevo vedere se, se era un tè eh, bio oppure un tè convenzionale, ma mi sembra di ricordare che fosse convenzionale. I succhi di frutta sono solo il succo d'arancia biologico, il resto mi sembra che sia convenzionale. Eh sì, è vero, danno il tè come nello spuntino, insieme a una merendina o dei biscotti. Eh ora non ricordo bene quali giorni e come. Vabbè, quindi però posso cercare un po' e poi Il tè denato che è acqua praticamente, cioè non non vedo l'utilità, giusto per mandargli giù la merendina che da com'è, la vedete descritta, insomma. <ride> era meglio un buon maccheri creatore. Beh, insomma, no, vino lo dico io. <ride> no, era col ecco, un succo, una cosa certo. così. Eh. Va bene, vogliamo Ecco, no. volevamo sapere, eh, allora Non si sente. Eh, ma Successo. poi com'è finito l'incontro? Anzi, ma chi c'era e tutti i partecipanti? C'erano tutti mh, i rappresentanti delle commissioni mensa del settimo municipio. Anche quelle autogestite. Anche quelle in, in, autogestione in autogestione dove forse per un errore, ma eh, per un caso ehm, erano venuti anche i rappresentanti mensa delle mense autogestite, quando in realtà a loro l'invito non era stato esteso, perché? Perché il lo scopo dell'incontro era appunto quello di mettere in contatto i genitori con le ditte di ristorazione e da parte del municipio, cioè mh, nelle scuole dove eh, c'è una gestione diretta eh, del del del comune. Quindi eh, per le mense in, autogest in autogestione ehm, tutti i rapporti eh, come si chiamano? I rapporti di lavoro e i rapporti insomma con la mensa ce l'ha eh, il dirigente scolastico, ce l'ha la la scuola e non il comune. Quindi e eh, loro pensavano che i genitori che venivano all'incontro eh, avessero delle eh, lamentele nei confronti della della ditta e loro si facevano da tramite. In realtà le lamentele e le osservazioni sono state fatte sul capitolato, quindi a buon diritto, con tutto il diritto i, i genitori delle mense in autogestione erano presenti a quel eh, a quell'incontro. All'inizio hanno cercato di non farli parlare, eh, ma poi la parola giusta è stata dopo diciamo eh, una sostenuta eh, resistenza è stato è stata data a tutti. E quindi insomma la risposta poi qual è stata? La risposta è che eh, questo capitolato era stato diciamo formulato e redatto e messo in piedi da dalla giunta alemanno Quando poi c'è stato il passaggio di consegne e quindi è cambiato il sindaco, non hanno potuto metterci mano perché le ditte che nel frattempo avevano vinto l'appalto, erano entrate in gara d'appalto, ora non so bene quali sono, eh, avrebbero fatto ricorso, avrebbero fatto ricorso e quindi sarebbero dovuti eh, essere avrebbero dovuto sborsare dei soldi e e che quindi non è stato per niente ridoccato, era stato dato un contentino all'inizio perché l'anno scorso in campagna elettorale questa cosa è stata eh da molti e anche scuole che si erano riunite incordate a genitori eccetera ed erano andati a cercare comunque il sostegno dei politici in questa in questa cosa gli era stato eh detto che avrebbero cambiato in corso d'opera questo questo capitolato era stato dato il contentino del famoso martedì tutto bio che è diventato un incubo per le ditte di di di ristorazione perché quelli compravano eh, le cose per una settimana, eh, e poi improvvisamente il martedì tra dovevano cambiare tutte le le le derrate e poi altro che a km 0 c'erano furgoncini che andavano e venivano per portare eh, poche poche cose. Era già stato tolto dal precedente capitolato un'altra assurdità che era il fresco di giornata, quindi arrivava col camioncino ogni giorno col mazzetto di prezzemolo. Insomma, erano delle spure queste, erano dei contentini o delle ehm, così, degli specchietti per gli allodole per far vedere, no, che la qualità del del servizio comunque la qualità di quello che viene offerto è migliore. Allora, loro dicono eh, questo di questa riunione eh, è un modo per capire che cos'è che non va, diciamo, questa conclusione della eh, della giornata e verrà attivato un percorso di di di cambiamento, di di trasformazione di questo capitolato. Comunque chi fa il menù sembra sia un'equipe di scienziati sconosciuti che stanno, dicono che stanno alla Sapienza. Eh, io, insomma, pure vengo dalla Sapienza, però non è che ci sono persone chiuse in una stanza che nessuno può vedere, nessuno può sapere cosa cosa facciano che stanno lì a a scrivere, insomma, non non esistono questi personaggi, no? e mh, quindi nomi e cognomi, parliamoci, la gente paga, vuole eh, una qualità migliore, sennò no, non paga. Fine, questo è il discorso. Io volevo sapere se, che sensibilità c'è tra i genitori su queste cose, su soprattutto sulla qualità, diciamo, di quello che mangiano i loro bambini e bambine beh, in genere? Beh, diciamo che appunto, spesso i genitori sono preoccupati in alcuni casi eh, come qualcuno prima al telefono di cosa si tratta, di qual è la bevanda che il figlio utilizza per deludire la galletta di riso eh, invece del prosecco e poi non si preoccupano di vere e proprie pratiche eh, che queste amministrazioni mettono in atto per discriminare i bambini e le bambine nelle scuole io voglio sottolineare perché prima si citava che l'attuale assessore alle periferie di, del comune di Roma ha durante la sua campagna elettorale era frequente presentarsi nelle assemblee cittadine in cui si affrontava questo problema e a volte prometteva anche di che avrebbero affrontato questo questo capitolato in quanto già ai tempi nell'epoca del francescano de Palo l'avvocatura di stato aveva dato dei vizi di forma, aveva segnalato dei vizi di forma su questo capitolato. C'è una telefonata di un papà. Pronto? Sì, ciao. Ciao a tutti e a tutte e niente, il sollevare questa questa questo problema è stato molto bello da parte vostra e io insomma niente, c'avevo idea di poter eh, Eh, intervenire nelle menze scolastiche in quanto genitori per poter magari fare, prelevare dei campioni di cibo da far analizzare perché secondo me chi piglia gli appalti per le menze scolastiche come il resto insomma degli appaltatori di de tutte le cose statali eh, di solito si sono sempre rivelati dei gran figli di puttana e mh, insomma sarebbe da tenerli sotto controllo questi precedenti, no? Insomma, Senti, non tu è che sai loro, devono tenere sotto controllo noi, siamo noi che dobbiamo tener sotto controllo loro. Tu sì. sai se tuo figlio c'è la sc figlio la scuola non... di tuo figlio ha una mensa autogestita oppure No, non è una mensa autogestita, c'ha la CAMT, c'aveva la l'appalto la, fino a poco tempo fa, vedevi i furgoncini della CAMT e e niente, io ho cercato insomma un po' de sensibilizzare, noi stavamo in una zona un po' di stronzi e mh, ho cercato di sensibilizzare la cosa, ma tutti quanti c'hanno piena fiducia, per cui ma e, insomma io non lo so poi dopo al limite loro pagheranno delle multe e noi andremo all'oncologico al limite, questo è quello che mi preoccupa a me, andò viene sta roba perché si, te dicono oggi sono mangiati i pomodori con le zucchine le fettuccine piuttosto che gli spaghetti o quello o quell'altra cosa però non si può risalire da dove vengono ste cose scusami, ma quando paghi il bollettino della mensa, il bollettino è intestato alla tua scuola o al comune di Roma? Il, il bollettino allora innanzitutto io non lo pago perché siccome sono morto da fame ho fatto l'ise e non lo pago il bollettino però mi sembra che era il comune di Roma perché qual il quale è comunale no, perché la cassa autogestita, quando si parla di mense autogestite, sì. si tratta semplicemente della gestione della cassa. Quindi, una volta che ti ruba i soldi il Comune di Roma, in altro caso ti ruba i soldi la tua scuola di appartenenza. Quindi noi cerchiamo di capire che la domanda era la mensa autogestita è questa, tanto comunque il capitolato che decide la qualità del cibo, i menù viene sempre dal comune, però cambia la ditta e vabbè ma ho capito ma a me se mi ruba i soldi a metà a 10 danno perché se mi avvenenami fio quello è il danno ma no va bene era per capire solo cioè perché stiamo parlando appunto delle mezze autogestite sì sì era va bene beh allora ho confuso io no no no non hai confuso non hai confuso non ti preoccupare e niente la mia preoccupazione insomma verteva proprio su sto su sta cosa qui che è che è proprio la l'attenzione alla salute dei ragazzi e non l'attenzione al portafoglio de qualche fio della miniota che si deve ingrassà e eh, magna quattro canaste su sulla salute dei ragazzi e sulla salute Va nostra, bene, senti, ti diciamo pari qualcosa pari. direttamente per radio, va bene? Grazie, Grazie a te, ciao. eh. Ciao, ciao ciao. Allora, no, io volevo dire che ehm la la i compiti sono un po' suddivisi eh, sui controlli che si possono fare in una in una mensa. La commissione mensa ha pochissimi un pochissimo potere, è quasi ridicolo, insomma. Deve controllare che sia rispettato il menù, che non siano scadute le derrate in frigorifero e così ha occhio a vedere la pulizia dei dei locali, della cucina, ha ah, e l'indice di gradimento da parte dei bambini volendo assaggiare i piatti non c'è più con il nuovo capitolato il famoso gappiatto campione che era quello che veniva utilizzato dalle addette ai mense per fare le porzioni. Quindi non si capisce perché questo piatto è stato tolto, ma la carta bianca che viene data alle ditte di ristorazione che poi fanno quello no, fanno quello che eh, eh, gli è consentito fare, cioè il la carta bianca viene eh, il potere di di gestire, di comprare cose più o meno scadenti, di giocare sulle porzioni se eh, volessero farlo, è una possibilità che gli viene data dal comune, che in qualche modo ha allargato le maglie. Loro dicono hanno aumentato i controlli, ma su 100 e passa dietiste che devono essere assunte almeno dal settimo municipio ne sono eh, e ce ne sono soltanto 57 e quelle sono quelle che o 52 non mi ricordo. Eh, il municipio ce ne sono due su 7 e eh, il comune, scusate, in totale nel municipio settimo ce ne sono due su 7. Queste raccolgono le richieste eh, dei genitori che quando fa, vanno a fare il sopralluogo mandano un report, un una check, un riportino, raccolgono lì le osservazioni se ci sono eventuali e dispongono anche dei eh, sopralluoghi. Altri sopralluoghi e queste sono solo in due su su tutte le scuole del settimo municipio. Poi ci sono i sopralluoghi del del comune che manda le le eh, la Siligher è un'altra eh, società che fanno eh, prelievi di carne, prelievi delle derrate, fanno controlli se è biologico, se non ci sono residui, se la carne non ha una carica batterica, eh, fanno i tamponi, fanno queste cose. Ehm i controlli eh, anche mh, sembra che in qualche modo nei limiti del possibile loro li eh, li facciano, però pure in quell'incontro è stato un piagnisdeo, cioè è stata una lamentela del municipio che non aveva le risorse adatte per fare quello che doveva fare, ma quindi con chi ce lo con chi ce la dobbiamo prendere? soltanto con con loro, chi non mette eh, le persone eh, in condizioni di anche di lavorare Sì, io volevo, ci arriviamo verso la conclusione e fare una domanda a voi circa la vicenda di Pomezia, qui abbiamo accennato all'inizio, vero, della eh, che è andata su tutti i giornali, della presunta discriminazione da parte del Comune di Pomezia col sindaco eh, per aver, come dire, presentato due opzioni per la mensa, un pasto a 4 euro di serie B e uno 4,40 cosiddetto di serie A e da qui capire se invece ci sono dei comuni in cui ci sono delle pratiche che virtuose o comunque che potremmo suggerire che eh, possono incontrare il nostro gradimento, è e quello delle famiglie, ovviamente. Sì, assolutamente sì, io non voglio entrare nel dettaglio della sterile polemica che si è consumata sul sindaco di Pomezia che appunto, come citavamo, ha portato am uh, dichiarazioni ufficiali su tutti i quotidiani e su quello che succede a Pomezia, però nessuno magari può, dice io lo consiglio di informarsi all'assessora Cattoi, al suo sindaco Ignazio Marino che appunto hanno adesso giocano sul lavoro che hanno trovato già fatto. In realtà il comune di Venezia, per esempio, ha una soglia ISEE per l'esenzione totale di quasi 2.000 euro più alta di Roma quindi a Roma è un Isè di 5.100 a Venezia è 7.619 una tariffa di tre euro e cinquanta che si acquista attraverso i blocchi di buoni pasto da dieci euro da dieci blocchi, quindi con trentatré euro, trentatré euro e cinquanta, uno compra i suoi dieci blocchetti e nel momento in cui va a consumare il pasto, versa e non lascia nelle casse comunali ciò che non è come dovuto. nei posti di lavoro, non si capisce certo. infatti in altro, inoltre eh, vorrei segnalare anche che mh, nella mia scuola abbiamo fatto una barriera battaglia grandissima per garantire il pasto ai, ai lavoratori e alle lavoratrici AIC che non avevano garantito un pasto a scuola e un bambino che ha bisogno di assistenza nel momento del pasto. Sì, diciamo un attimo, chi sono i lavoratori AIC? Sì, sì sono gli assistenti educativi educativi del comune che che che assistono i ragazzi con disabilità, le ragazze con disabilità, appunto, il momento del, del pasto, il momento più importante dove magari si richiedeva assistenza, invece non erano ammessi al pasto nella mensa e eh, perché oh, dipendono da cooperative esterne e non direttamente dal comune e quindi si lasciavano dei bambini o bambine con disabilità addirittura non aver la possibilità di consumare il pasto che ne già esistevano e essere imboccato via dicendo. Ma ne voglio citare altre di buone pratiche. Eh, magari eh, spero che i politici possano fare delle delle riflessioni. Per esempio, nel comune di Bari esiste l'esonero in caso di perdita del posto di lavoro nel corso dell'anno scolastico senza responsabilità personale da parte del genitore di un genitore o di entrambi i genitori. Queste sono buone pratiche con cui noi possiamo smetterla di parlare eh, di cosa vuol dire una galletta eh, di riso eh, o una una galletta di mais, ma di parlare di come un servizio che viene già eh, pagato dai cittadini attraverso le addizionali locali e di non usare discriminanti come la residenza e non residenza, ma di farci carico di quelli che sono i diritti dell'infanzia. Ciao, grazie. Allora adesso c'è, no io non ci vedo quindi devi leggerla tu, qualcuno di voi da qui non ci vedo, c'è una cosa che ci è arrivata appunto sulla mail di un'iniziativa a favore del tempo pieno. Sì chi vuole fare la merenda può andare giovedì prossimo quindi dopo domani alle 17 a Garbatella a Roma a piazza Damiano Sauli e a, a ridateci il tempo pieno e la lo slogan e c'è una ricca merenda, le bolle di sapone per bambini per eh, come dire, per segnalare, per sensibilizzare sui sul taglio generale sulla eh, la scuola a tempo pieno e, e il futuro della scuola. Ehm nello stesso, diciamo, il coordinamento scuole elementari di Roma organizza questo e c'è la presentazione del libro di mh, Soli contro tutto e con certe strada militanta di e gli assalti frontali. D'accordo, e con questo appuntamento ci salutiamo, sono quasi le 17 e ovviamente vi ricordo la nostra mail ora di buco@ondarossa.info e il nostro blog eh, ora di buco noblogs.org e noi pensiamo di riuscire a trasmettere come l'anno scorso per tutto il mese di giugno anche se le scuole chiudono il 7 e quindi comunque ci sentiamo la settimana prossima dalle frequenze di onda rossa alla stessa ora